Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er onsdag den 26. april, og her til morgen starter vi med regnskaber fra de to tech Alphabet og Microsoft. Vi skal også høre om fremgangen på aktiemarkedet i 2023, der især er blevet drevet af en særlig trend. Og så slutter vi af med at høre om verdens billigste boliglån, der snart lukker. Du lytter til Jørgen Vester mit navn er Laura Nørkær Seligman. I dag aftest efter børsluk landede der regnskaber for to af de helt store tech -giganter. Blandt andet kom Googles moderselskab Alphabet med regnskab for første kvartal. Her overgik de analytikernes forventninger med et overskud på 15 milliarder dollar. Efter regnskabet steg Alphabet-aktien med knap 4 procent i eftermarkedet. Også Microsoft kom med regnskab tirsdag aften. tech overgik på flere af de vigtige nøgletal forventningerne, Især den stærke fremgang i cloud-forretningen påvirkede salget positivt. Microsoft Aktien steg med knap 5 i eftermarkedet. Fremgangen på aktiemarkedet i 2023 har særligt været drevet af nogle få selskaber med én ting til fælles. Nemlig AI eller kunstig intelligens. En lille håndfuld af teknologiselskaber med eksponering mod kunstig intelligens har nemlig tegnet sig for mere end halvdelen af fremgangen i SAP 500 i 2023. Det viser en ny analyse fra investeringsbanken JP Morgan ifølge mediet Market Watch. Analytikerne ser dog et positivt på denne udvikling. Fodusset på AI på samme tid med en rotation ind i mere sikre aktier har skabt den smalleste drevne optur siden 1990'erne. Og det peger analytikerne på, typisk er et tegn på, at økonomien køler ned og at vi er på vej ind i en recession. Verdenshistoriens billigste boliglån med fast rente lægges snart i graven. Der er tale om lånet med 10 års løbetid og en rente på minus 0,5 Det kan man læse hos Finans. At det særlige lån snart ikke længere kan findes på lånehylderne, styldes de højere renter, hvilket har sendt kursen på lånet ned omkring 85. Og kommende seriestifte for realkreditobligationer, hvor det så ikke længere giver mening at åbne en ny serie, når kursen er så lav. Mikkel høg der er boligøkonom i Jyske Realkredit, siger til Finans. I sig selv er det vanskeligt at få høj likviditet i 10-årige lån. Det er de få, der har råd til at betale så store afdrag. Så et lån, der kræver store afdrag og et stort kurstab, fremstår næppe som den store cellert. Regnskaberne fortsætter, og i dag venter vi regnskab for Boeing og Meta,